היפופוטם! מהאבן והמים הרחוב עולה אה, שלום, תיכנס אדוני ברוך הבא לחנות של מוש איך אפשר לעזור לך? אני רוצה לקנות אצלך תוכל לחזור על זה בבקשה? טובה, אולי יש במקרה בחנות שלך... אה, כן, אני חושב שהבנתי. רגע, בבקשה? הנה. בבקשה, אדוני. לא, לא, לא רציתי לקנות. אני מחפש. טוב. ניקח בחזרה, ומיד נביא לך מה שביקשת. רק רגע. זה מצחיק להביא לי. כשאני מבקש... מצאתי. זה מה שאתה מחפש, נכון? לא, לא. זה לא מה שביקשתי, אדוני. הרי זה... סנטי, הם אני מצטער נורא. אני מיד חוזר. אילו את... סינתי ימקין נגדנו רב הזאת. יפ נהמן וקנון. הרי הייתי מבקר. סינתי ימקין נגדנו רב הזאת. יפ נהמן וקנון. סוף סוף. תראה כמה הוא נחמד, אה? לא, אתה לא יודע מה זה. זה הרי... ואני לא מעוניין ב... אני רוצה רק... עכשיו הבנתי, מיד! וואו, כל כך הרבה בעיות, רק בגלל? בבקשה, אדוני, הנה זה. אני חושב שזה בדיוק מה שנחוץ לך, נכון, אה? תודה לאל. מצוין. כן, זה באמת יופי של... אני אקח אותו. טוב, אבל... רגע, היי, אדוני, שכחת... אה, סליחה. בבקשה. תודה. שלום. היפופוטם. כן, של היפופוטם. היפופוטם, co.il